Lektion 3 Die Ankunft Hallo Karin! Hallo Anetta! Herzlich willkommen! Komm herein! Du bist sicher durstig. Etwas zu trinken? Ja, gerne. Kaffee, Tee oder Mineralwasser? Tee, bitte. Mit Zucker und Zitrone? Nur mit Zitrone, bitte. Es gibt auch Kuchen. Nein, danke. Vielleicht später. Jetzt bin ich nicht hungrig. Wir haben Glück. Stefan spielt mit Julia und Andreas draußen. Wir können in Ruhe Tee trinken. Das freut mich. Ah, gerade kommen sie. Das ist sicher unser Gast aus Polen. Ich bin Stefan. Hallo Stefan. Und du bist sicher Julia. Und du Andreas? Ja, das stimmt. Bist sein draußen du durstig es gibt Es, etwas, finden, geben, gerne, das Glück, hallo, herein, hereinkommen, herzlich, heute, hungrig, der Kaffee, das Kind, Kommen, können, der Kuchen, das Mineralwasser, mit, nicht, nur, oder, Polen, die Ruhe, in Ruhe, sicher, spät, Stimmen, der Tee, trinken, unser, vielleicht, willkommen, wunderbar, die Zeit, die Zitrone, der Zucker.